Те, що перед ним німці, які в час війни воювали на нашій землі, не викликало жодного сумніву. І за віком, і за деякими іншими ознаками, хоча б ті ж самі шрами, вони цілком підходили під цю категорію. Хіба що лисувати у війну був зовсім юним. Але, як відомо, наприкінці війни, під час тотальної мобілізації, в армію брали навіть 15-річних хлопців. Отже, всі вони колишні фашисти, а може, навіть і військові злочинці. Гарбузяни були тоді партизанським селом, тут орудували карателі. Отже, приїхали вони сюди не просто так просто так іноземні туристи в гарбузяни не їздять. У гарбузянах нема ні Софії, ні Лаври, ні інших історичних пам'яток, іноземним туристам тут оглядати Нічого. Отже, щось вони тут шукають. Це безперечно. Але що? Мабуть, те, що залишилося з війни. А що могло залишитись? Або якісь секретні документи, які свідчать про щось важливе, чи про агентуру, невербовану з різних зрадників і залишену в нашій країні, чи про якісь військові секрети. Або ж, Награбовані коштовності, які вони з якихось причин не змогли тоді вивести. Або хто його знає? В журавля забракло фантазії. У всякому разі, побачивши хлопця, який за ними слідкує, колишні фашисти панькатися з ним не стануть. По голові бац, яму викопають, лопата в багажнику, закопають і бувай здоровий. Цілковита реальність такого повороту справи примушувала серце журавля битися шаленою швидкістю, як тільки хтось з іноземців позирав у той бік, де він ховався в кущах смородини. Як багато важить у нашому житті випадковість, як змінювалися часом навіть долі людські від зовсім, здавалось би, незначних випадкових обставин. І де тільки взялася ця худюща смугаста, здичавіла кицька. Вона раптом з'явилася біля хати і хрипло занявчала, дивлячись на іноземців. «Оу, дікатце!» – вигукнув старий ковбой, широко усміхаючись. «Ком, ком!» – і простягаючи руки, він пішов до кицьки. «Фашисти любили тварин більше, ніж людей», – устиг подумати Журавель. Він читав колись про це і тут побачив, що здичавіла кицька втікає від німця в кущі, де він сидів. Німець рушив за нею. Крок, ще крок, і... Журавель не витримав, підхопився і, ламаючи кущі і дряпаючи руки, кинувся геть. «Оу, Деркнабе!» – почувся ззаду здивований голос німця. Що той іще казав, Журавель уже не чув. Він біг так, як не бігав ніколи в житті. Серце його завмирало. Йому здавалося, що отот -от він почує ззаду погоню, постріли і… Але пострілів не було, і погоні не було теж.